Södra Stockholm, 24 mars 2021. Två 15-åriga killar sitter hemma och öppnar ett paket. Men innehållet är inte vad en av pojkarna hade hoppats på. Han blir frustrerad och går in i ett annat rum- och återvänder med en väska med flera vapen. Det här livet på internet är ju ett liv. Det blir på något vis som att det tar över den man är. Han stoppar en pistol i byxlinjen. Men när de kliver ut ur huset blir de gripna av tullen. När vi... Jag fick kontroll på honom så sa hon ganska omgående att det är en På internet så vinner man status och man tjänar pengar och man blir någon. Man blir en häftig kriminell person. Du lyssnar på Peter Krim om tonåringen som smugglade knark och vapen från pojkrummet. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja du, det här är ju en berättelse med många ingredienser, ganska många i e ögonfallande ingredienser. Det är knark, det är vapen, det är försäljning på darknet, det är kryptovalutor, det är internationella kontakter och en hel del knicksiga juridiska avvägningar. Så är det. Och det som ändå sticker ut mest i det här utöver mm. alla saker som du precis räknade upp, det är att de här personerna som åtalats, de var bara 15 år gamla när de hamnade inför rätten. Och när vi läst förundersökningen som då tullarna gjort i det här fallet, och en hel del annat dokument, så kanske man tänker att det borde ju funnits en del varningssignaler här. Man kanske borde kunna plocka upp det här från familjens sida eller från samhällets sida. Men det här är ju ett väldigt speciellt fall också, för att de här killarna hade ju väldigt ordnade vanliga liv. Det fanns ju inte så mycket varningssignaler kanske som man hade trott. Det har ju funnits lite, vad ska man säga? kontrollinstanser och socialtjänstanmälningar längst med vägen innan det tas flera kilo, MDMA och fyra vapen i beslag. Det, gjorde ju i, det gjordes ju i våras. Samtidigt så kan det ju vara lätt att eh, stå nu med facit i hand och mm. kolla i backspegeln och säga, ja, den eller den borde gjort i si eller så, helt enkelt. Det här är ju också ovanligt just för att det är så pass unga personer som åtalas för så pass grov brottslighet, det vill säga grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Och det har faktiskt på senare år blivit några fler åtal mot just tonåringar som ännu inte hunnit fylla 18 år gällande de här brottskategorierna. Men vi börjar med att hoppa tillbaka till den 22 mars i år. Alltså två dagar innan killarna blir gripna. För då gör tullen ett lite udda beslag vid Toftanäs postcentral i Malmö. Det startade med att man på Toftanäs i Malmö påträffade en försändelse och innehållet var 5 kilo MDMA. Det här är Carolina Tillborg, utredare på Tullverket. När man tittade på mottagaren av paketet så såg man att det var en 15-årig pojke. Och man bestämde sig för att man skulle göra en så kallad kontrollerad leverans, vilket innebär att vi byter ut narkotiken och ersätter den med någonting annat likvärdigt. Jag blev tillfrågad om jag kunde ta det här ärendet innan man la ut försändelsen på att den skulle hämtas ut. Och likvärdigt i det här fallet, det handlar alltså inte om att de ersätter med en likvärdig produkt, utan likvärdig vikt. Paketet, det ramlade de lite över. Det var så alltså ingen hund som markerade eller så, utan de reagerade på att Mottagaren var ung och att han skulle ha beställt 5 kilo kaffe från Tyskland, det tyckte de stod ut lite grann. Så de öppnade upp det paketet, öppnade upp kaffeförpackningarna och de var då fulla med MDMA. MDMA är en slags centralstimulerande amfetaminliknande drog som ja, vart typ av en partydrog skulle mm. man kunna säga, eller är. Och då ersätter de det med ris och ett ämne som lämnar spår efter sig så att man sedan i efterhand kan se vilka som har hanterat den här varan. Hypotesen var ju att det här är en 15-åring som har blivit tillfrågad eller utnyttjas av en äldre person. Så vi vill ju kunna följa paketet och se vem som är den egentliga mottagaren. Men ja, så var det ju inte. Vi spanade på när det här paketet skulle hämtas ut. Och vi såg två personer, två ungdomar. Och de gick tillsammans till en ett hus. Och sen tar då en av tullens spanare position på baksidan av huset. Och som ni kanske minns från vårt avsnitt om just spaning med tidigare polisen Lena Ljungdahl- så är ju spanarens uppgift att observera men också att hämta in bevis till utredningen. Så spanaren i det här fallet ser till att försöka se vad som pågår i huset utan att själv synas. Och det man har fokus på det är att killarna har hämtat vad de tror är MDMA men som då var ersatt med ris- men att det ska finnas vapen dessutom, det har tullarna faktiskt inte riktigt koll på när de spanar. Det var två personer som hämtade ut det här paketet. Sen hamnade de i eh, en bostad eh, där jag tog position på baksidan av den här fastigheten. Det här är en av spanarna från Tullverket som hörs i tingsrättens huvudförhandling. Eh, och var uppe i ja, skogsbryn så att säga i bakom huset. Och höll uppsikt över baksidan av fastigheten. Spanaren han filmar det han ser. Och det ska då komma att användas i den här följande rättegången. Och han fortsätter spana för att se om det är någon äldre person som dyker upp. Det är ju deras arbetshypotes. Mm. Tiden jag var på baksidan av huset var ju knappt en timme. Så det var väl någonstans en timme skulle jag, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Vid något tillfälle så såg jag även att det lyftes ett ett paket som såg ut som de här kaffepaketen som det låg narkotika i från början. Då. Men ingen kommer och istället så går 15-åringarna ut och de slänger silverfärdiga påsar i några sopkärl och slänger lite emballage och sådär. Och nu är det dags för tullen att ingripa. Och de gick då kanske en promenad på, 4-5 minuter tror jag. Sen kom de till några sop gröna större sopkärl där de slängde kartongen och eh, så gick de vidare par hundra meter tills de eh, greps. Var du med vid själva gripandet? Jag var väl den som var eh, närmast eh, till fots. Eh, mina kollegor som hade ett utryckningsfordon åkte upp framför dem och blockerade vägen. Mm. Eh, och de hade på blåhjus och ändå på bilen när de stannade. Den ena killen grips först utan större problem, men den andra killen verkar först försöka ta sig därifrån. Min uppfattning var att han blev ja, förvånad, heller, liksom. han stannade upp och sen vände han sig om och, och min uppfattning var att han skulle försöka springa åt andra hållet och vilket då blir mot mig. Eh, och då kom även kollegor bakom min rygg då, och anslöt och eh, han lade sig ner på marken och vi sa åt honom att det ganska omgående. Och... Eh, när vi ja, fick kontroll på honom så sa han ganska omgående att han hade en pistol. Det är alltså en skarpladdad Taurus kaliber 9 mm och det är ju inget som de spanande tullarna kände till som sagt. Man trodde ju bara att de här killarna hade MDMA på sig eller något liknande. Eller RIS då i det här fallet eftersom de hade bytt ut det. Så saken blir ju rätt mycket mer allvarlig när man hittar vapen. Och I utredningen så fastställer man också att om en person med vapenvana- hade haft den här vapnet på sig när tullen skulle ingripa- så hade han eller hon kunnat avlossa det här vapnet på två sekunder. Alltså då fattar man att det hade kunnat bli rätt mycket allvarligare det här än vad det blev- och sen när tullen gör husransakan i huset som killarna kom ifrån, där en av de bor också, då hittar hittas ytterligare tre vapen och rätt mycket ammunition. I ett rum finns dessutom en tallrik med en liten mängd kokain, tunna arbetsvantar som de verkar ha använt till att öppna paketet med förmodad MDMA, dator, USB-minnen, undanstoppade kaffepåsar och så en kartong med tomma värderade kuvert. Och bilder på de här beslagen det kan du se på vårt insta-konto, 3 krimpodden Sen var det ett jäkla nystande i datorer och USB-minnen och telefoner. Carolina Tillborg igen. Det fanns så mycket sökningar på paket. Eh, adressetiketter inrikes i USA. Det fanns bilder på narkotika, på det här säljar och... Eh, det var så mycket som tyder på att den här andra 15-åringen är den som egentligen ligger bakom det här. Och det finns ingen äldre person som skulle ha narkotika utan det här är en 15-åring som organiserar, paketerar, smugglar och tar in vapen och narkotika. Och killen som då bor i huset där man gör husransakan- man börjar titta på hans kommunikation, på hans dator och mobiler- och alltihopa, olika krypterade tjänster han har använt sig av. Och då ser man ju att han har i kontakter lite överallt i världen. Det är ju inte bara svenska kontakter utan det är ju rätt mycket internationella kontakter också- USA och Nederländerna till exempel. Huvudmannen hade skaffat sig ett kontaktnät på internet- och på något vis lärt känna personer runt om i Europa, i Sverige och i USA. Han hade en kompanion i USA som han hade en sida med. Där försäljning främst skedde inrikes i USA. Men också inom Europa och från Sverige. Men vi ska gå in lite närmare på de här två killarnas historia. Och vi kommer att kalla dem för Jasper och Endrit och det är alltså inte deras riktiga namn. De är båda 15 år när de grips, känt varandra några år, mm. är kompisar, bor i Stockholmsområdet och gick i samma klass fram till den här vårterminen. De bor båda med sina föräldrar, lever som sagt till synes väldigt ordnade liv. Paketet som killarna hämtar i en matbutik då den 24 mars det är adresserat till Endrit som hämtade ut paketet. Och han säger att det var Jasper som bad dem att få använda hans namn och adress. Och det är också Jasper de går hem till för att öppna paketet. Och det är alltså Jasper då som verkar ligga bakom den här beställningen. Och det är också honom som Carolina Jakberg på tullen beskriver som en huvudman. Alltså att han har haft en sida på Darknet och gjort beställningar både av narkotika och vapen. Vi var i chockfasen de första 20 dagarna. Man kollar upp hur, när, vad, vad har vi gjort för fel, vad har vi missat? Det här är Jaspers pappa som berättar om tiden precis efter gripet. Och vi har valt att byta ut hans röst för att han vill vara anonym. Men hur är Jasper som person, frågar vi honom. För det är ju rätt ögonfallande att en 15-åring lyckas genomföra något sånt där. Väldigt ambitiös, mycket snäll, glad och artigt omtänksam som ville göra bra ifrån sig. Och när man läser fuppen, alltså tullens förundersökning, så fattar man att föräldrarna är rätt chockade. För de verkar ha haft rätt bra koll på honom. Jag fastnade för en detalj i ett förhör med pappan där han berättar att de håller rätt bra koll på transaktioner in och ut från hans konto. Mm. Och säger bland annat att ja, i januari då köpte han godis för 31 kronor. Det är väldigt spesat, väldigt exakt. Och antyder just så att de håller lite pejl på honom ändå. Han var hemma hela tiden och gick inte ut någonting. Han ville inte köpa något. Vi fick nästan tvinga honom att köpa en ny telefon då hans telefon var söndertrasad och nya byxor för han hade hål i byxorna. Vi har haft välställt ekonomiskt både min fru och jag. Ekonomiska bekymmer, det har vi aldrig haft. Jag kunde kolla alla hans transaktioner. Jag koll på hans mobiltelefon, var han befinner sig. Vi hade positionering på hans telefon. Han svarade när vi ringde och så. Det är inga springande kompisar som kommer och går. Det, det, det är inga konstiga tider när han inte är hemma. Men något som hänt och som står ut som ett varningstecken så här i efterhand det är att Jasper under en tid har fått en del märkliga brev skickade hem till familjens hus. Bland annat fejkade eurosedlar som pappan när jag pratar med honom beskriver som väldigt amatörmässiga. Vi gick till polisen i Stockholm och lämnade paketen oöppnade. Ja, till sist tredje gången. Då sa jag till polisen... Hur kan vi komma åt det här? Vi vill inte ha paket från utlandet till oss. Kan ni stänga av så han inte får några paket från utlandet? De sa nej, ni får fråga posten. Men posten sa att nej, vi har ingen sån funktion. Jaspers föräldrar de tror att det kanske är någon från området som använder familjens brevlåda och adress för att beställa hem paket och sen komma liksom på morgonen och plocka det ur brevlådan. Det här sker ju också när Jasper ännu inte har fyllt 15 år och han är ju då inte heller straffmyndig så det blir inte särskilt mycket av de här utredningarna. Men det är ju inte bara fejkade sedlar som kommer. För en förkändelse som familjen berättar om i alla fall- det är ju att Jasper får hem narkotika som tas i beslag- och de är inne på förhör om det här. Men det är som sagt innan han är fyller 15 och innan han blev straffmyndig. Och Jasper blånekar ju och säger att ja, men han hade inget med det att göra. Men vi har fått tag på en av personerna som Jasper haft kontakt med via de här krypterade kommunikationstjänsterna. De hade kontakt drygt ett år innan det här gripet då i mars. Jag tror att eh, på Instagram och erbjöd mig att köpa förfalskade svenska 200 euro sedlar och eh, 50 euro sedlar också. Det här är Erik som egentligen heter någonting annat som ni hör, är hans röst också förvrängd för att han vill vara anonym, men han berättar att han bor i södra Sverige och att han inte har träffat Jasper personligen men de höll då kontakt via de här krypterade kommunikationstjänsterna eh, och så på den, den vägen det slutade med att vi fick helt bra kontakt, kontakt. för vi klickade rätt pratade. om det, alltså som vi pratade då började han att han skickade falska sedlar till mig som prov. så att jag skulle se om det var en bra Och efter de här falska sedlarna, då började de diskutera narkotika. Och då sa jag till honom om jag vill beställa 100 gram eh, amfetamin. Och jag skickade pengar till honom, bitcoins. Väl två veckor som hade jag 100 gram min brev, i min brevbråd. Efter det så blev det bara mer och mer och mer. Och mer. Enligt Erik ska det ha kommit flera leveranser med amfetamin efter det. Totalt tre kilo, lite drygt, under det här dryga året som man har haft kontakt med Jasper. Eh, och det jag gjorde var att eh, jag köpte en vakum för och packade om allting i hundra eh, gram i, hungen, liksom. I Och sen så hade jag en kille som betalade mig. Jag köpte inte. med för en billig, så, väldigt billig som få hundra honom också. Men jag tjänade bra pengar på det. Hade han koll på hur gammal han var? Erik säger att han trodde att Jasper var rätt ung, men inte att det var liksom en tonårskille mm. på högstadiet. För han verkade äldre och rätt liksom duktig på det han gjorde. Jag tror att han kanske var 19-20, men jag märkte att han var, var skärm. Han visste på vilket sätt man skulle tjäna pengar. Han hade kontakter, lasso alltså som han ju fixat på via Darknet. Med kontakter nere från Nederländerna. Jag tycker att han var en så alltså, person. För en företag som. Vi ska återkomma till Erik senare. För kontakten med Jasper, den bad ju ut i våras av rätt förklarliga skäl. Och det var ju i slutet av mars då som Jasper och ändret blev gripna. De greps den 24 mars och jag tror vi väckte åt. Det var rättegången i juni. Karolina Tillborg på Tullverket igen. Så att det gick ganska snabbt ändå. Och just killarnas ålder, det beskriver hon som den absolut svåraste delen för utredarna. För när du är 15, då kan du inte sitta häktad hur länge som helst. Den stora utmaningen var ju att de var 15 år. Eh, utredningen är ju, ska ju då gå skyndsamt. Eh, och vi fick FU begränsa kraftigt. Och det hon menar med att FU begränsas kraftigt- det är så alltså att förundersökningen den får absolut inte dra ut på tiden. För när man är så här- ung, då ska man helst inte häktas alls. Därför jobbar de under liksom en väldigt stark tidspress. När man insåg att Endris hade en mindre roll i det hela, då släpptes han. Han satt inte ens häktad i de två första veckorna. Och Jasper, han satt lite längre, men han flyttades också relativt snabbt till ett CISM. Rent formellt då, enligt lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, mm. för den som vill slå upp det här i lagboken, så måste beslut i åtalsfrågan, alltså för undersökningen eller utredningen egentligen ska vara klar. Det ska ske så snabbt som möjligt eller senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke. Och om det verkligen behövs så får man dra ut lite på den här tiden men det ska helst då ske rätt snabbt. Vi såg ju spår av hur länge det här hade pågått. Carolina Tilborg på Tullverket igen. Eh, och tidigare försändelser. Men i det här fallet så fick vi begränsa oss till att bara köra på det vi hade i beslag, alltså MDMA och vapen. Och vad åtalas de för att till slut? Ändringsnamn stod ju på paketen som killarna hämtade upp samma dag som tullen grep dem. Det vill säga, först det här vapenpaketet som Tullen till en början inte hade koll på mm. och sen också paketet med ris eller det de trodde var MDMA. Så Endrit han åtalades på fyra punkter. Medhjälp till grov narkotikasmuggling, medhjälp till grov vapensmuggling, medhjälp till narkotikasmuggling och grovt vapenbrott. Och i slutändan så friades han av tingsrätten på tre punkterna. Och han har ju all inblandning förutom då att han ovetande som innehållet i paketen. Liksom tillåtit Jasper att använda hans namn då, vilket har resulterat i smugglingen kan man säga. Men det han har ju faktiskt medget och för att han... Ja, lite grann latchat runt med en av de här pistolerna som Jasper har haft och också spelat in en film där han håller i den här pistolen hemma hos Jasper. Och för det döms han av tingsrätten för grovt vapenbrott. Och det står ju ut rätt mycket i den här utredningen. Det är de här filmerna som finns med från när killarna sitter liksom på golvet i pojkrummet, har fyra 9mm-pistoler, ett helt golv fullt av ammunition och... Liksom filmar sig själva när de riktar vapnen mot kamerorna. Sitter och liksom rappar med texter och... Ja men, poserar med vapnen lite fumligt. Så pass fumligt att de till och med tappar de här vapnena i backen. Och det har ju föräldrarna, när jag pratar med dem efterhand, beskrivit som kanske det absolut läskigaste. Att den här 15-årige killen har ju liksom haft de här skarpladdade vapnena i sitt rum. Och hur illa hade inte det kunnat gå? Det hade kunnat gå... Rätt jävla illa kan man säga. Det är ju inte riktigt leksaker det här. Så som de ändå har verkat behandlat de här grejerna. Vi har ju ställt frågan också till Endrits föräldrar- om de har velat medverka men de har avböjt. Däremot så har vi haft kontakt med Endrits advokat- Jens Högström. Han vidgår ju att han har- han har hållit i en pistol som då tillhör den här hans kompis då, som är huvudmannen. Och enligt honom så kokar domen mot Ändrit egentligen ner till en juridisk bedömning av vapenbrottslagen. Och då är bara frågan om ska det bedömas som ett brott att hålla en pistol som inte är din egen? så att du sitter och leker en kort tid liksom med din kompis kompispistol i kompisens hem. Det är det som är liksom själva knäckfrågan. Och det var det som vi också överklagade till hovrätten. Vi tyckte att tingsrättens slutsats där inte var korrekt. Så försvaret menar att det här inte borde räknas som ett innehav i vapenlagens mening eftersom det handlade om en så himla kort stund som Endrit hanterade det här vapnet. Och att vapnet var ju inte hans, det håller ju bägge med om. Och tingsrätten ansåg ju att Endrit inte hade någon inblandning i själva köpet av vapnet. Det är ju försvarets liksom huvudargumentation här. Endrit han dömdes ju då för grovt vapenbrott och överklagade ju det här till mm. hovrätten. Men när han gjorde det så överklagade också åklagaren genom att göra ett så kallat anslutningsöverklagande. Och det innebär alltså att vi en fällande dom också i hovrätten. Mm. Då kan det visserligen bli en mildare påföljd, men det det kan också ske en skärpning. Samtidigt betyder det här att de Ändrit tar tillbaka sitt överklagande. Vilket man kan göra egentligen fram till att förhandlingen i hovrätten börjar. Mm. Då faller också åklagarens överklagan. Ja, åklagen vill ju då att om skuldfrågan i det grova vapenbrottet skulle tas upp i hovrätten så skulle också ändrits skuld i narkotikasmugglingen tas upp igen. Eftersom åklagaren ansåg att Tingsten hade gjort en felbedömning i att fria honom på den punkten. då Överklagade även åklagaren då och yrkade på att han skulle fällas i de andra åtalspunkterna också i hovrätten och yrkade på ett hårdare straff och då valde vi att återkalla vårt överklagande. Och då står sig tingsrättens dom så att säga och vi, vi vågar helt enkelt liksom inte ta risken att hovrätt gjorde en annan bedömning i de, de övriga åtalspunkterna att han då skulle fällas för mer utan då, då nöjde vi oss med utgången från tingsrätten. Ja, det här är ju lite, lite taktik från försvarets sida. Man får liksom välja sina strider på något sätt. Straffet för Endrit blev ju också ungdomsvård som är rätt ingripande. Men han får den vården hemma och blir liksom inte inlåst på institution. En skärpning skulle ju kunna innebära ett mer kännbart straff helt enkelt. Jens Högström, han är också på det stora hela nöjd med hur tingsrätten dömde ändrigt. Men självklart då i egenskap av försvarsadvokat så hade han hoppats på att tingsrätten hade hållit med om att det här fipplandet, latchandet, mm. grejandet med vapnet inte skulle räknas som grovt vapenbrott och friat honom helt. Det är klart att han hoppas att han skulle frikännas även på den sista punkten. Och det är alltså mer en, liksom, en juridisk fråga. Och det kan man ju tvista liksom, både fram och tillbaka om hur man ska se på det. Och där är jag av en annan uppfattning än vad tingsrätten är eller var. Um, och det, på ett sätt kan jag ju tycka att det inte är att få prova det. För det, det är inte helt givet. Det är verkligen inte helt givet. Men ja, nu, nu vill jag inte göra så här. Då får man respektera det. Jag är glad att tingsrätten faktiskt trodde på honom. Men han frikändes ju för tre allvarliga brottsmisstankar. Och eftersom att försvaret då återkallade det här överklagandet till hovrätten så har ju tingsrättens dom nu vunnit lagakraft. Jasper döms ju för allt. Det handlar om grov narkotikasmuggling, normalgrads narkotikasmuggling, grov vapensmuggling och grovt vapenbrott. Och för det får han ett års sluten ungdomsvård. Hade det blivit ett fängelsestraff hade det ju blivit längre än ett års sluten mm. ungdomsvård. Vi var inne på det här med att Jasper och Endrit sticker ut ett väldigt udda fall som vi har fått läsa om. Och det är ju väldigt ovanligt att så pass unga personer som 15 blir åtalade för den här typen av grov brottslighet. När vi kollar med åklagarmyndigheten exakt hur udda fåglar de här två 15-åringarna är så visar det sig att det har skett en ökning av antalet åtal mot omyndiga tonåringar som åtalas för grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott. Med hjälp eller försök till något av de här två grova brotten. För fem år sedan väcktes det tre åtal mot personer i åldern 15-17 år. Medan det under 2019 och 2020 var 20 respektive 21 åtal. Och fram till och med augusti i år- då handlar det om tolv åtal. Mm. Så rätt mycket mer. Ja, för några år sedan. Skikte. Och det kanske har att göra med att man inser från äldre personer att det är bra att utnyttja folk i den här åldern just så att det blir ganska korta straff. Men också kanske att det går ner i åldern. Vi har ju sett yngre och yngre personer ha en högre och högre status i kriminella nätverk och liknande. Och när vi har kollat på de här fallen då, där det har meddelats dom under 2020, vi har alltså inte kollat alla de här fem åren. Men då är det många som också är faktiskt. Lite närmare 18 år än vad de här två killarna var. En del har beställt narkotika på nätet, vad det verkar, via Darknet. Andra har samarbetat med andra och liksom blivit tagna när det har tagit större beslag. Någon har också dömts för att ha smugglat in några amfetamin från ett eh, annat land. Och de allra, allra flesta får ju ungdomsvård. Och beroende på mängder och lite grann vilken roll som domstolen bedömer att man har haft så har det blivit eh, ja, kortare eller längre sluten ungdomsvård. Vi pratade ju tidigare om Erik som beställde narkotika av Jasper. Och du har ju pratat ganska länge med honom. Vad är hans tankar om allt det här? Ja, men I våras då, när kontakten bröts då hade Erik förhandsbetalat en beställning som aldrig dök upp. Han förstod till slut att Jasper måste ha åkt dit på något sätt. och blev lite förvånad när jag hörde av mig nu mm. i början av hösten. Men vill samtidigt också berätta... Eh, lite mer för att nyansera bilden som han tror att folk har om vilka det är som tar in droger i Sverige. Att det kan handla om på ytan rätt vanliga svenskt och på ytan skötsamma personer som han själv som har jobb, barn, bostad. Jag berättar för Jag kan Jag kan inte... att folk har så konstig bild av de personer som de tror tar in droger och vilka som gör det. Erik, han är i 30-årsåldern och lever ett till synes sina rätt ordnat liv, de är heltidsjobb även om han säger att han har ett ja, småkriminellt förflutet och de här amfetaminbeställningarna från Jasper som vi nämnde tidigare de hade Erik enligt honom själv inte tänkt fortsätta med som sagt för var det en kick men som märker hur mycket pengar det var i det och en jättebra pengar extra utav jobb. så som Erik beskriver det så mm. har han varit ett slags eh, mellanled egentligen han har fått en större mängd amfetamin och delat upp i häggen, alltså förpackat om det till paket med ett hektar i vardera. Sen har det skickas till någon annan som i sin tur förmodligen på något sätt skött själva försäljningen ut på gatan till de som faktiskt tar amfetamin. Men man är ju ändå del av en struktur och verksamhet där det finns risk för att människor får illa och framförallt att man sälja droger mm. som är olagligt. Men det här är inget som Erik har sett som riktigt sitt ansvar. Jag känner mig inte att jag har något ansvar emot folk överhuvudtaget. Just en tillfälle som är väldigt självisk. För mig så har det ju aldrig det, här är alltså. det har ju alltid varit kortsiktig. Jag har ju alltid varit kortsiktig. Men ja, för mig så det blev ju lite väl mycket för det gick inte så lätt. Allting det blev mer än vad jag trodde att det skulle bli. Men jag ser inte att jag har ansvarig gentemot folk som tar illa- för den, den empatin har jag inte riktigt hjälpt ja. när det gäller att jag träffar andra personer. Det var inte jättesvårt att hitta Eriks nummer i förundersökningen. Vad säger han om det, att det var så öppet där? Han visste inte om att han var omnämnd i den här förundersökningen. Han har inte blivit förhörd och heller såklart och inte åtalad heller- i det här målet mot Jasper och Endrit- så det är ju inte omöjligt att det pågår ytterligare utredning. Erik säger sig inte vara så väldigt oroad över det och att han lite grann räknar med risken. Jag håller på att ändra om mitt liv. Jag har ju alltid haft väldigt destruktivt beteende mot mig själv. Jag har konsekvens konsekvensstränk när jag stänger av det. Men nu har jag börjat ändra och inte och sluta hålla på att skjuta med foten hela tiden. Jag skapar mina motgångar. Och nu har jag ju kommit en insikt att jag kommer att sluta helt och hållet med allting. Och efter att kontakten då med Jasper bröts i våras så säger Erik att han inte längre sysslar med droger. Men om vi går tillbaka till Jasper då, man mm. undrar ju hur föräldrarna hanterar det här. Jag det är ju rätt speciellt att först upptäcka det här att ens barn har haft någon typ av dubbelliv och sen försöka komma på ett sätt och hitta ett sätt att stötta sitt barn när det väl har blivit gripet och det här avslöjas. Vi är tacksamma för att tullpersonalen upptäckte det här. De har varit enormt duktiga, mycket professionella, väldigt stödjande i alla lägen, även åklagare och tingsrätten. Och något som Jaspers pappa tycker är viktigt det är att få till en ändring för att inte unga ska kunna beställa hem från Darknet på det här sättet. Det är en av de här punkterna som jag vill ta upp, att en vårdnadshavare som misstänker att mitt barn råkar ut för konstigheter, till exempel hämtat paket, då vill jag som vårdnadshavare ha rätt att begära att han ska från och med det datumet inte få någon post adresserad till honom. Och vi återkommer ju till det här ganska ofta. Just det här med åldern och hur Jasper har kunnat agera på Darknet på ett helt annat sätt än han skulle kunna gjort ute i liksom den riktiga världen så att säga. Och Jaspers pappa tror att det kanske är extra svårt för unga att hantera den här andra världen på Darknet. Att man förförs lite grann av det. Barn som är 15 år, de har tunnelseende. De ser inte hur familjer, andra personer, andra människor i olika delar av världen kan bli riktigt, riktigt påverkade. Det som beslag togs i det här fallet kan förstöra livet för många. Vad man tänkt, vad jag ser är att jag tar den här, posera med den, jag imponerar på mina kompisar, jag visar siffrorna på datorn kanske för någon vän. När vi kollat på ett eh, tidigare fall då det visserligen var äldre, myndiga personer som sålde narkotika på Darknet så byggde de ju upp en slags eh, persona som mm. var någonting helt annat än eh, gejmande mjukisbyxomänniskor som då styrde narkotikaförsäljning från eh, Roslagens skärgård. Mm. Det blir som att gå in lite i en roll. Ah. Man känner ju lite det också när man kollar på de här klippen som Tullen har tagit i beslag från mobiler. Att det är ju rätt mycket tuffare killar som syns på de bilderna och egeninspelade filmerna när de håller på med de här vapnen. Jämfört med de rätt darriga rösterna som man ändå hör i rätten. Ja, det här dubbellivet, det tror jag Caroline Ekberg från Tullen som har haft de flera Darknet-ärenden. Att det är liksom är en delförklaring till hur en 15-åring kan dras in så djupt i det här. Och sen det här livet på internet är ju ett låtsasliv men det blir på något vis som att det tar över den man är och där på internet så vinner man status och man tjänar pengar och man blir någon, man blir en häftig kriminell person. Det är inte samma person som sitter i förhörsrummet som den när man läser chattarna i telefonen. Och vad säger då Jasper när familjen till slut kan prata med honom om det här? Han är tyst med huvudet böjt och han är ångefull. Men eh, fortfarande inte kan han beskriva det med ord som vi i vårdnadshavare förväntar oss. Han är 15-åring. Jag tror att det kanske någon gång när han är 19-20 år att han blir lite mer mogen och kommer då kunna se olika vinklar i det. som Vilka repressaler han fick, hur det påverkade familjen, vilka konsekvenser det blev till följd. Just nu vill han definitivt satsa på studier framöver då och är duktig på det. Den här domen då i tingsrätten mot både Jasper och Endrit den har ju vunnit laga kraft. Och för Jasper pågår alltså den här slutna ungdomsvården fram till nästa sommar. Och det här är inte vara sista gången vi pratar om Darknet. Brårapporten som kom för inte så länge sedan som kunde avsäga 10 000 köpare på Darknet– –visar ju att det är väldigt många vanliga människor som är ute och handlar online– –och känner sig ganska säkra med att handla droger online, så att det lär ju bara växa. Samtidigt säger ju Erik också att Tull och polis har nog lite bättre koll än vad man tror. Vill de ta en så kan de ta en– där kan det ju mer vara en fråga om resurser. Har man tillräckligt med utredare och muskler och teknisk kompetens för att fånga folk? Du har lyssnat på Petri Krim om tonåringen som smugglade knark och vapen från pojkrummet. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna på petrakrim.sverisradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på signal och från och med idag på Instagram där vi heter p3krimpodden. Följ oss gärna där. Jag heter Eva Lisa Ballin. och jag är Victor Olde. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.